היום י"ב שבט ת"ל מלאו 44 שנים לישיבתי הרצופה בארץ ישראל. אני מדגיש הרצופה, כי לא עזבתי את הארץ במשך כל התקופה הזאת אף ליום אחד. ואני ידעתי, כיום אין מתפארים בזה, ונהפוך הוא. מי שישיב בארץ עשר שנים ועדיין לא יצא קצת לחוץ לארץ, הרי הוא בזה. ‫או נחשב בעיני אחרים כמין בטלן. ‫אין מתביישים כיום להתגדר בשמות משפחה כגון רבי, קודש, ‫אולי יש גם קודש קודשים, ‫כשם שלהפך, יש גם יהודי בירושלים ‫שאיננו מתבייש להיקרא בשם ‫גוליית הפלישתי. ‫אבל לשבת בארץ עשרות שנים ‫ולא לצאת ממנה אף ליום אחד, ‫בזה מתביישים קצת. ‫לפיכך, הנני מדגיש ‫שאני מתפאר בזה. יום מכובד הוא בחיי, והחלטתי להתחיל ביום זה את הקלטת הניגונים ששמעתי בילדותי וגם בנעוריי מפי אבי ומורי, הרב רבי משה מנוחתו כבוד. רוב הניגונים הללו המורים בפרקי תפילה, ורק מקצתם זמירות לשבת. אבא שמע אותם מפי אביו, ואביו מאבותיו ומרבותיו. אבי אבא, הרב רבי ניסן רבילסקי מקזטין באוקראינה, הוא המשמש יסוד לשם משפחתנו אבינרי, וברצוני לייחד עליו קצת את הדיבור. כאשר עלינו ארצה בשנת תחפבה, אמר לי אבא, אתה יודע שבחוץ לארץ הייתי כותב תמיד את שם משפחתנו רבילסקי ביוד. היו לי שני טעמים לכך. א', שלא יטעו ולא יקראו רבלסקי. ב׳ שבבואי לארץ ישראל אשר אליה נחשפתי כל ימיי, אשמיט את הסוף הלועזי לסקי וישאר רבי. אמרתי לו, מה פירוש שאתה תקרא לעצמך רבי? יקראו לך אחרים רבי, אך לא אתה. ומה אתה מציע? שאלני אבא. עברו ימים אחדים, חשבתי וחשבתי, והצעה נפלאה צצה במוחי. אין אבי אבא, הסבא היה חותם הרבה פעמים את שמו בשאלות ותשובות בראשי תיבות נר, כלומר ניסן רבלסקי. ולכן הצעתי לאבא ששם משפחתנו יהיה מיוסד על נר, אבי נרי. ויש לזה אסמכתה בתנ״ך, על אבנר שר צבא שאול, הוא אבנר בן נר, ויש בתנ״ך גם אבי נר. אבא קיבל את הצעתי בהתלהבות. וכשהתאזרחנו בשנת 1928, לאבינרי הייתה זאת משפחה הראשונה בשם זה. אחר כך זכו רבים מן ההפקר, וכיום נתרבו בארץ האבינרים. סבי זה, שהקדשתי לו ראשון של יחל רש"י, חונן בכל ערב והיה עובר לפני התיבה כל שבת, וגם קורא בתורה. בייחוד עינים זמירות בימים נוראים. וזה לא כבר שמעתי מפי אחד המתפללים בבית הכנסת פועלי צדק בדרום תל אביב, שבקזתינו היו אומרים כי כאשר הרב רבי ניסן יורד לפני התיבה בימים נוראיים, יש לקוות כי הוא יביא בתפילתו ישועות ונחמות ליהודים.